ucigași în numele Domnului. Partea 7 Harry Rankin era omniprezent. Ajuta la împachetarea cumpărăturilor, punea prețurile pe noile produse, ajuta oriunde să îi vea ceva. Prefăcându-se a fi un nou angajat, supraveghea pe furici clienții, gata oricând să se ocupe în mod special de cei care ar fi speriată pe Cristin. Cu toate acestea, ciuda imaginii sinistre a câinelui, care continua să urmărească și în pofida pericolului permanent pe care prezența lui Harry părea să-l țină treaz, Sporele zburau pe nesimțite. Era o adevărată binecuvântare că avea cu ce să-și umple vremea. Val Gardner se dovedea a fi un ajutor prețios. cristina îi relatase situația cu excepția câtorva amănunte, deși se temea că val o va nebuni până la ora închiderii cu întrebările. Val părea făcută pentru a atrage asupra ei toate micile neajunsuri și se pretindea traumatizată chiar și de necazuri minore, ca un robinet defect sau un ochi dus la cerap. Val descoperea drame, chiar tragedii, până și într-o răceală sau unghi ruptă, dar nu era niciodată cu adevărat afectată de aceste mărântieșuri ale vieții cotidiene pentru care făcea mereu scene. Pur și simplu îi făcea plăcere să fie eroina propriilor ei melodrame, dramatizându-și astfel existența, făcându și ceva mai colorată. Și dacă din întâmplare nicio lovitură nu i însenina zilele, se ocupa de necazurile prietenilor, preluându-le asupra ei, ceea ce îi dădea o fățișară de atlas cu pământul pe umeri. Dar era o femeie bine intenționată, cu un umor sănătos, onestă și muncitoare. Chiar acum, Val era suficient de subtilă pentru a evita să insiste prea mult asupra bătrânei nebune sau a pericolelor care îl pândeau pe Jay. Se abținea cu toate că în capul ei se învârteau probabil mii de întrebări. La ora 5, Charlie Harrison se prezentă cu Jay, însoțit de doi tipi care rătau de parcă ar fi fost distribuiți într-un nou film cu Hercule. Erau gărzile de corp care trebuiau să rămână cu Cristin până la miezul nopții, când urma să fie înlocuiți de alții. Primul era Pete Lockbourne, înalt cu păr blond, călionțat, o figură serioasă și ochi atenți. Porea să poartă sub haină în loc de o o traversă de cale ferată. Celălalt era Frank Reuter, un negru care, din orice unghi l-ai fi privit, era la fel de formidabil ca Lockborn. Frumos, cu cele mai mari mâini pe care Cristin le văzuse vreodată. Amândoi erau corect îmbrăcați la costum și cravată, își controlau cuvintele și erau politicoși. Cu toate astea nu puteau fi luați drept preoți baptiști sau comis voiajori. Arătau de parcă s-ar fi luptat cu urși grizzly și ar fi rupt spejarii în două numai să se păstreze în formă. Valii priviu uimită. Când se întoarse spre Cristin, întreaga infățișare dezvăluia faptul că acum vedea lucrurile în altă lumină. Dar bine, Cristin, n-am priceput cu adevărat despre ce e vorba până când am văzut armata asta. Înseamnă că e într-adevăr o chestie gravă, nu e așa? Și încă ce gravă, apropo Cristin. Cei doi oameni aleși de Grace pentru a duce la împlinire misiunea erau Peyton O'Hara și Kevin Baumberg. O'Hara era un irlandez de 24 de ani, solid, ușor supraponderal, convertit la catolicism. Baumberg era spun și îndesat, cu o barbă deasă și neagră. Renunțase la iudaism ca și la un prosper magazin de bijuterii, pentru a ajuta pe mama Grace să pregătească lumea pentru a murg, pentru venirea lui anticrist. Ea lăsese tocmai pe ei să comită atentatul pentru că simbolizau două lucruri, chemarea universală a mesajului ei și frăția tuturor oamenilor de bine, care era singura putere în stare să întârzie sau să împiedice sfârșitul lumii. La câteva minute după ora 5, Ohara și Baumberg ieșiră din subsolul bisericii din Anaheim, cărând fiecare câte un sac din aceea în care se transportă rufele la spălătorie urcară câteva trepte de beton până la o parcare asfaltată. Începutul nopții de iarnă, clutind pe cer ca o armată neagră, măturase deja lumina, împingând-o spre vest. Câțiva nori amenințător se-i viră dinspre mare. Aerul deveni rece și umed. Ohara și Baumberg puse răsaci în podbagajul unei limuzine Chrysler, care aparținea bisericii. În saci se aflau două puști, două revolvere și muniția care fusese bine cuvântată de Mama Grace. Erau încordați, speriați, iar gândurile în legătură cu moartea nu le dădeau pace. Niciunul dintre ei nu avea chef de vorbă. Într-o tăcere de plină, ieșirea cu mașina din parcare, înscriindu-se pe o stradă străbătută de vântul înghețat, care răvășea pomii de pe marginea drumului, împrăștiindu-le frunzele pe bordură. Capitolul 16 Pe cântamii se ocupa de ultimul client al zilei, cel le-o întrebă pe Cristin. Ceva probleme? Ai avut vreun motiv de îngrijorare? Nu, până acum a fost liniște. Ce ai descoperit în legătură cu True World?" îl întrebă Henry Rankin. E o poveste mai lungă," spuse de Charlie. Deocamdată vreau să-i duc acasă pe Christine și Joey, să mă asigur că totul e în regulă și să-i văd instalați pentru noapte. Am venit cu mașina ta." E afară." Pe locul din fața ai o copie a dosarului privind datele companiei." Îl poți citi mai târziu." Mai ai nevoie de mine noaptea asta?" întrebă Henry. Nu," răspunse Charlie. Hai, mami," spuse Joey, hai să mergem la mașină. Vreau să-ți arăt ceva." Într-o clipă, iubitule. Val Gardner uită pe loc de bun și Reuter, deși ambi erau exact genul de bărbat pe care și-l-ar fi dorit orice femeie. întreaga atenție se îndreptă spre Charlie. Îndată ce acesta terminat de vorbit cu Henry Rankin, Val își puse la bătaie tot farmecul, până deveni fierbinte ca o flacără. Întotdeauna mi-am dorit să cunosc un detectiv," spuse Val cu sufletul la gură. Ce viață interesantă trebuie să ai! De fapt, e destul de plicticoasă, îi spuse Charlie. Cea mai mare parte din munca noastră se compune din cercetări și urmăriri, ceea ce înseamnă ore nesfârșitea de plictis. Totuși, din când în când, îl provocă Val. Sigur, din an în Paște ni se mai oferă și artificii. pariu că pentru clipele alea trăiți, spuse Val. Nimeni n-are chef să fie împușcat sau să iasă scărmănat de soț în vreun proces amărât de divorț. Ești prea modest," spuse Val amenințându-l cu degetul și aruncându-i cea mai seducătoare privire de care era în stare. Fără îndoială că se pricepe la așa ceva," îi spuse Cristin. Val era o femeie extrem de atrăgătoare, cu păr castaniu, ochi verzi, plini de lumină. Cristina o invidia pentru felul în care arăta. Deși mai auzise de la câțiva bărbați că e frumoasă, Cristin nu luase niciodată în serios complimentele. Din punctul de vedere al mamei sale, era departe de a fi atrăgătoare." De fapt, mai că s-a spunea despre ea că e un copil banal și cu toate că știa că standardele mamei sale erau absurd de ridicate și că opiniile ei nu se bazau mereu pe rațiune și nu erau întotdeauna cinstite, Cristin se considera cu toată modestia posibilă ca fiind drăguță, dar nu știu cine știe ce, mult mai potrivită pentru a fi călugăriță decât sirene. Uneori când Val era îmbrăcată cu ce avea ea mai bun, arătând foarte cochetă, Cristin se simțea ca un băiat pe lângă ea. Pariez că e genul de bărbat care are nevoie de cât o de ca să-și contimenteze nițel viața. Sunt convinsă că știi să faci față pericolelor, îi spuse val lui Charlie. Cred că mă vezi altfel decât sunt, îi spuse Charlie. Cristin observă că val reușit să se interesul lui Charlie. Mami, te rog, vino, spuse Jay. Vino până la mașină. Am luat un câine. Hai să-l vezi. De la hingheri? Îl întrebă Cristin pe Charlie întrerupând jocul lui val. Da, spuse el. Am încercat să-l conving pe Joey să ia un dulou numit Killer, care costa 140, dar nici n-a vrut să audă. Cristin zâmbi. Hai să-l vezi, mami, sfiga Joey. Te rog, oprinse de mână și o trasă spre ușă. Te superi dacă te las să închizi singură, Val? Întrebă Cristin. Dar nu sunt singură, rămân cu Tami, răspunse Val. Du-te acasă. Îl privi pe Charlie cu ochi îndrăgostită, dorindu-și cu siguranță mai mult timp ca să se ocupe de el. Apoi îi spuse Cristinei. Și dacă nu vrei să vii mâine, nu-ți face probleme. O, spuse Cristin, voi veni. Am să stau aici toată ziua. Aș fi nebunit dacă n-aș fi putut să vin la în după amiaza asta. Mi-a făcut plăcere să te cunosc, îi spuse Charlie lui Val. Sper că ne vom mai vedea, ea oferindu-i un zâmbet de 100 de kilovați. Pete Lockburn și Frank Reuter ieșiră primii, supravegind promenada în fața căreia se aliniau celelalte magazine și aruncând priviri bănuitoare spre parcare. Cristin se simțea stânjenit în prezența lor. Nu se considera suficient de importantă pentru a fi păzită de gărzi de corp. Prezența celor doi o și se simțea nefiresc de arogantă, de parcă și-ar fi dat aer. Afară, spre est, cerul era întunecat. Chiar deasupra lor era de un albastru intens. Spre vest, deasupra oceanului se profila un apus în culori vii, oranj, galben, roșu, maro, a cărui lumină se revărsa peste un front de nori prevestitori de furtună. Deși ziua fusese caldă pentru luna februarie, temperatura aerului începea să scadă. Ceva mai târziu va fi dat dreptul fric. O zi caldă de iarnă nu era pentru California un cadou tocmai rar oferit de natură, dar nu mai era ori se întâmpla ca generozitatea ei să se extindă și peste noapte. Un Chevrolet verde închis, aparținând companiei Clement Harrison, era parcat lângă mașina Cristinei. Pe bancheta din spate era un câine care privea pe geam. Când îl văzu, Christine crezu că își va pierde respirația. Era Brandy. O secundă sau două rămase amase încremenită, neputând să-și creadă ochilor. Apoi își dădu seama că nu era Brandy, firește, ci un alt câine auriu, de aceeași mărime, vârstă și culoare cu Brandy. Joey o la fugă și deschise portiera. Câinele săria afară cu un ușor scâncet de fericire. Adulmecă picioarele băiatului, apoi făcu un salt, proptindu-și labele pe omeri lui Joey și aproape trântindu-l la pământ. Joey râse, trecându-și mâinile prin blana câinelui. Nu-i așa că e frumos, mami? nu e grozav?" Îl privi pe Charlie, care zâmbea la fel de larg ca băiatul. Apoi spuse cu o voce joasă, vădit, iritată, având grijă să nu audă Joey. Nu crezi că altă rasă ar fi fost o alegere mai fericită?" Charlie pără uimit de tonul iacuzator. Vrei să spui că e prea mare?" Joe mi-a spus că și câinele pe care l-ați pierdut era la fel de mare. Nu numai mărimea e aceeași. E seamănă din toate punctele de vedere." Vrei să spui că Brandy a fost un câine de aport tauriu?" Nu te am spus?" Niciodată nu mi-ai spus ce era să era." Nici Joey nu ți-a spus?" N-a scos o vorbă." Câinele ăsta e copia fidelă a lui Brandy," spuse Cristina îngrijorată. Nu știu dacă e o idee prea strălucită." Psihologic vreau să spun." Joey părut să-i confirme intuiția. Întorcându-se spre ei și ținând câinele de zgardă, spuse Mami, știi cum o să-i spun?" Brandy. brandi al doilea." Cred că te-am înțeles," îi spuse Charlie Cristinei. Încearcă să refuze ideea că Brandy ar fi fost omorât," spuse ea. Și asta nu e bine." Lumina galbenă a felinarelor din parcare destrăma amurgul tot mai intens. Cristin se apropie de fiul ei, oprindu-se lângă el. Câinele o mirosi atent, apoi își înălță capul și o privi ca și cum ar fi vrut să ghicească pe chipul ei ce gândea. În cele din urmă îi puse o labă pe picior, de parcă ar fi dorit să se asigure că va fi iubit de ea la fel de mult ca și de tânărul lui stăpân. Își dădu seama că era prea târziu să ducă înapoi câinele și să ia altul. La fel de nemulțumită, realiză că băiatul se atașase deja prea mult de câine. Așa că se să măcar să se opună lui de Brandy. Cred că ar fi bine dacă îi pune un alt nume, iubitule. Îmi place brandi, spuse el. Dar să-i pui același nume, parcă ar fi o insultă pentru primul Brandy. Da? E ca și cum ai încercat să-l pe Brandy al nostru. Nu! spuse el hotărât. N-aș putea să-l uit vreodată. Ochii se umplură de lacrimi. Câinele ăsta trebuie să-și aibă lui nume, spusea cu insistență blândă. Dar îmi place Brandi. Hai, gândește-te la un alt nume. Păi, ce-i spune de prins? Ba, poate Randy. Se încruntă și își scutură capul. Nu, iubitule, gândește-te la altceva. La cu totul altceva. ce zice ceva din Star Wars? Nu ți-ar plăcea să ai un câine pe care să-l cheme ceubaca? Fața lui Gioi se lumină. Da, ceubaca, grozav. Câinele lătră și linsă mâna Cristinei de parcă ar fi înțeles fiecare cuvânt. Perfect, să-l punem pe ceubaca în fireboltul vostru," spuse Charlie. Vreau să plecăm de aici. Noi vom merge cu Chevroletul." Îl va conduce Frank. Pit ne va însoți cu mașina ta împreună cu ceubaca. Și apropo, vom avea și alți însoțitori." Cristin privind direcția indicată de Charlie. Furgoneta albă era la capătul opus al parcării, jumătate în lumina galbenă a lampioanelor din parcare, jumătate înghițită de umbră. Șoferul nu se vedea în spatele parbrizului întunecat, dar rea știa că se află la volan, urmărindu-i. Capitolul 17 Se lăsase noaptea. Nori de furtună continuau să se rostogolească din vest, mai negri decât noaptea însăși, înghițind stelele. O'Hara și Baumberg se aflau în Chrysler-ul alb. Rulau încet studiind casele scumpe și bine întreținute de pe ambele părți ale străzii. Conducea O'Hara, dar palmele îi alunecau pe volan din cauza sudorii reci care le acoperea. Știa că nu era decât un alt Domnului. Așa-i spusă mama Greis. Știa că ceea ce făcea era bine, drept și absolut necesar. Totuși nu putea să se împace cu gândul că va fi un asasin, fie și sfânt. Știa că și Baumberg simte la fel pentru că fostul bijutier respira prea agitat pentru un om așezat comod pe perna unei limuzine, iar cele câteva cuvinte pe care le răstise fose răspuse cu voce tremurătoare, mai ascuțită ca de obicei. N-aveau îndoiel cu privire la misiunea lor sau în ce o privea pe mama Grace. Amândoi credeau cu tărie în bătrână. Amândoi erau gata să execute ordinul fără cârtire. Ohara știa că beațul trebuie să moară, cunoștea motivul și credea în el. Nu faptul de a de pe acest copil îl tulbura, pe el și pe Baumberg. Transpirația și nervozitatea se daturau numai spaimei. Dar lungul străzii flancate de pomi erau câteva case cufundate în beznă care ar fi putut servi scopului lor. Era totuși destul de vreme și mulți oameni se întorceau acasă de la serviciu. Ohara și Baumberg nu doreau să aleagă o casă, să pătrundă în ea ca apoi să fie găsiți și prinși la vrânul din tipii care se întorceau acasă cu servieta într-o mână și pachetul cu mâncare în cealaltă. Ohara era gata să ucidă băiatul, pe mama lui și gărzile de corp angajate să ia pere, pentru că toți erau în slujba lui Lucifer. Acele spuse se Dar Ohara nu era pregătit să o moare un nevinovat care s-ar fi întâmplat să iasă în cale. De aceea casa trebuia aleasă cu mare atenție. Era în căutarea unei case unde grămada de ziare adunate la ușa verandei sau cutia de scrisori plină sau orice alt semn ar fi trădat lipsa stăpânilor de acasă. Trebuia să fie vreuna pe strada asta, iar dacă n-ar fi găsit ce-și doreau, ar fi trebuit să întocmească un alt plan de atac. Ajunseser aproape de capătul din nordul nord când Baumberg spuse Uite acolo, ce părere ai de locul ăsta! Era o casă cu două etaje în stil spaniol, placată cu stuc bej deschis, cu acoperișul pe jumătate înghițit de umbra copacilor, cu tufișuri de veronici și straturi întregi de azalee. În lumina străzii se putea vedea pe gazon, chiar lângă trotuar, o tablă care arăta că proprietatea era de vânzare. La fereastră nu se vedea nicio lumină. Poate nu e locuită, spuse Baumberg. Nu prea par așa, răspunse O'Hara. Merită să aruncăm o privire. Să zicem. O'Hara opri mașina pe strada următoare. Luă o geantă de voiași pe care o să la biserică, se dădu jos din mașina și, însățit de Baumberg, se îndreptă spre casa în stil spaniol. Se grăbire pe aleea, mărginită de begonii înflorite, și se opriră în fața porții de la intrarea în formă de atrium. dispărură în umbră. Ohara era sigur că nu vor putea fi văzuți din stradă. Vântul rece oftă în ramurile ficușilor și zgălti veronicile cu frunze delicate. Lui Ohara îi se părea că îi urmărea însăși noaptea plină de intenții ostile. Să fi fost pândiți de demon ascuns în umbrele grele? Să fi fost vreunul din emisarii lui Satan, dornic să-i sfâșie în bucăți? Mama Grace le spusese că Satan se va da peste capsele de zădărniceastă misiune. Grace vedea lucrurile astea. Grace știa. Grace spunea adevărul. Grace era adevărul. Cu inimă bătându-i ca un șocan, O'Hara cercetă până și cele mai ascunse unghiere al întunericului în speranța că va descoperi monstrul care îi gândește. Dar nu găsi nimic neobișnuit. Baumberg se desprinse de poarta de fier forjată a intrării în formă de atrium și păși pe gazon. Apoi pe suprafața acoperită de azalei și begonii cu frunze de un verde închis, care în umbra deasă păreau negre. Privi pe o fereastră și spuse încetişor. Nici o perdea și nici mobilă nu cred să fie. Ohara se apropie de un alt geam și lipi fața de el, descoperind semnele aceleași lipse de viață. Ne-a ieșit numărul câștigător, exclamă Baumberg. Reușit să răsăgăsească ceea ce căutau. În celălalt capăt al casei era poarta din spatea grădinii. Nici aceasta nu era încuiată. Baumberg deschise poarta din fier forjat, care scărții din balamalele neonse. Mă duc la mașină să aduc sacii de rufe, spuse Baumberg și să strecură printre perdelele de întuneric ale nopții. Ohara gândi că nu e o idee prea bună să se despartă, dar n-a avut timp să protesteze. Baumberg dispăruse deja. Singur îi era mult mai greu să stăpânească frica, iar frica era hrana preferată a diavolului. Teama ademenea fiara. Ohara încercă să străpungă cu privirea Bezna, care pulsa și își propuse să aibă în vedere că numai credința îl poate apăra. Nimic nu l putea atinge câtă vreme avea armura credinței în Greis și Dumnezeu. Dar asta nu era așa de simplu. Unor tânja după zilele dinaintea convertirii, când Habat nu avea despre apropierea murgului, când nu-și dăduse seama că Satan zburda liber pe pământ și că anticristul se născuse deja. Treia într-o fericită ignoranță. Singurele lucruri de care era frică erau polițiștii, pușcăria și cancerul, care îl răpise pe bătrânul. Acum se temea de orice între apus și zori, pentru că diavolul îl prindea curaj numai în orele nopții. Întreaga lui viață era dominată de frică și uneori dozele de adevăr servite de mama Grace erau tare greu de suportat. Cu geanta de voiaj în mână, Ohara continuă să meargă spre spatele casei, hotărât să nu mai aștepte pe Baumberg vrea să-i dovedească diavolului că nu se temea. Capitolul 18 Joey dori să se meargă în față, cu Pete Lockborn, căruia să fără încetare și plin de entuziasm tot drumul până acasă. Cristin se afla pe bancheta din spate alături de Charlie, care la răstimpur se întorcea să arunce o privire prin geamul din spate. Era urmați de pontiacul Fairbaird al Cristinei, condus de Frank Reuter. În spatele altor câteva mașini venea și camioneta albă, ușor de identificat chiar și pentru întuneric, din cauza unuia dintre faruri, ceva mai puternic decât celălalt. Nu pot să-mi imaginez ce-o fi în capul ăluia," spuse Charlie. Să fie chiar atât de idiot încât să nu-și fi dat seama că l-am observat? Oare se crede chiar atât de deștept?" Poate că nu-i pasă dacă-l vedem," spuse Cristin. Par să fie atât de aroganți." Charlie se întoarce de la geam și oftă. Probabil că ai dreptate." Ce ai aflat despre compania aia tipografică, The True World?" întrebă Cristin. Așa cum am așteptat, The True World tipărește materialul religios, cărticele, cataloge, broșuri de tot felul. E proprietatea bisericii a N-am auzit niciodată de ei," spuse Cristin. Cine știe ce cult trăznit-o mai fi și asta. În ceea ce mă privește, îți dau dreptate, nebunie curată." Probabil că grupul nu e mare, altfel aș fi auzit de ei." Nu e mare, dar e bogat," spuse Charlie. Probabil că sunt vreo mie. Periculoși? Nu au fost implicați în nicio afacere necurată. Dar există un potențial pentru așa ceva, fanatismul. Ne-am mai ciocnit odată cu ei pe la unui alt client. Asta a fost acum șapte luni. Nevastu s-a fugit de acasă cu cei doi copii ai lor, unul de trei și celălalt de patru ani și s-a alăturat cultului. Amurgenii ăștia, tembeli, n-au vrut să-i spună unde e femeia. Nu l-au lăsat să-și vadă copiii. Nici poliția n-a fost de prea mare ajutor. Niciodată nu se face mare lucru în situații de felul ăsta. Poliția se teme să nu afecteze în vreun fel libertatea religioasă. În plus, copiii nici nu se răpiți. erau cu mama lor. O mamă își poate lua copii oriunde dorește, doar dacă nu încalcă înțelegerea de custodie în cadrul unui divorț, ceea ce nu era cazul. În cele din urmă am găsit copiii și am smuls noi familii, după care am restituit statului. Soției însă n-am avut ce să-i facem. Rămăsesc cu cei din cult din proprie inițiativă. Trăiesc într-o comunitate? Ca tiepei din Johnstown de acum câțiva ani?" Unii dintre ei da. Alții și-au propriile lor case și apartamente, dar numai dacă mama Grace le îngăduie acest privilegiu." cine e mama Grace?" Își deschise servieta și scoase din ea un plic și o lanternă în forma unui stilou. Îi plicul, aprinse lumina și îi spuse. uite te Plicul conținea o fotografie lucioasă, 8 pe 10. Revăzut chipul bătrânei care îi speriase să parcare. Deși poza era în alb-negru și doar bidimensională, ochii bătrânei erau înspăimântători. Un licor de nebunie strălucea în ei. Tristin se tremură. Capitolul 19 Ferestrele sufrageriei, bucătăriei, firidei și camerei de zi dădeau în spatele casei. Două uși cu geamuri permiteau intrarea în livigrum. Ohara le încercă, deși era sigur că sunt încuiată. Și chiar erau. Curtea interioară era goală. Fără ghivece, cu flori, fără mobilă. Picina fusese golită, probabil pentru reparații. Stând lângă ușile cu glazvant, Ohara privi casa de alături, dinspre nord. Un munte de cenușă, în alt de șase picioare, despărțea cele două clădiri. De aceea nu putea să vadă decât al doilea etaj. Era întuneric. sunt, dincolo de alt zid, se putea vedea al doilea etaj al unei alte case. Acesta era bine luminat, dar nu era nimeni la geam. Dincolo, de zidul din spatele proprietății, se afla o altă casă, cu un singur etaj, ohara era sigur de asta, pentru că din curtea în care se afla, nu putea să o vadă. Scoase o lanternă din geantă și început să studieze de la lumina ei, ochiurile de geam din glazwandul ușilor, și de la una din ferestre. Se mișca rapid, temându-se să nu fie văzut. Căuta fire electrice, o bandă care să pună în funcțiune sistemul de alarmă, celule fotoelectrice, orice ar fi putut să trădeze existența unui sistem antifort. Era genul de cartier unde cel puțin un sfert din case ar fi trebuit racordate la sisteme antifort. Nu găsi vreun indiciu că această casă ar fi făcut parte din sfertul cu pricină. Stins lanterna, antena, căută în geantă și scoase de acolo un aparat electronic cu baterii de mărimea unui radio cu transistoare. De la unul din capete pornea o sârmă lungă de 18 inch, terminată cu o pompiță aspiratoare, nu mai mare decât capacul unui borcănel cu maioneză. Fixă pompa într-unul din ochiurile de sticlă ale ușii. Din nou au sentimentul că îl pândește în pericol și își spinarea așfăcată de gheare înghețate atunci când se răsucit să vadă ce se întâmplă în curte acoperită cu perdele de umbră. Vântul se trecura printre frunzele groase și rigide ale ficusului uriaș, că era printre ramurile înfrunzite ale celor doi palmieri și scutura tufele grădinii, care păreau vii. Lucrul care atrase atenția lui Ohara, devenind principala sursă a fricii lui, era piscina goală. Dintr-o dată-i veni ideea că ceva mare și hidos se ascundea în bazin, ghemuit pe fundul de ciment al gropii, în așteptarea momentului oportun ca să-și facă apariția. Ceva care crescuse chiar din beznă. Ceva care prindea viață chiar din puturile iadului. Ceva trimis pentru a împiedica să-l pe băiat. Amplificând miriadele de sunete ale vântului, crezu că aude deja un zgomot sinistru ud al unecos care venea din piscină. Era absolut convins de iminența pericolului. Baumberg se întoarse cu cei doi saci, făcându-l pe Ohara să trăsară. Simți și tu? îl întrebă Baumberg. Da, răspunse Ohara. E acolo, e fiara însăși, sau unul din metagerii ei. În piscină, spuse Ohara. Baumberg se uită fix spre groapa neagră din mijlocul curții. În cele din urmă în cuvință. Da, o simt, acolo jos în bazin. M-ar durea dacă aș începe să mă îndoiesc de puterea mamei grezi de a ne proteja, îi spuse Ohara. Am fi pierdut dacă am renunțat la credință sau dacă am lăsat teama să ne cotropească sufletul." Așa le spusese mama Grace. Și mama Grace nu greșea niciodată. Ohara se întoarce spre ușile cu glasvan. Pompisa rămăsese fixată pe unul din pătrățele de sticlă. apăsat pe butonul micului aparat de care era legată pompisa și în mijlocul instrumentului, sub un cadran de sticlă, s-a prins o luminiță. Aparatul era un detector de unde sonice meniți să-i avertizeze dacă vila era echipată cu sistem de alarmă fără fir. Cadranul luminat nu se mișca, ceea ce dovedea că nu exista niciun sistem de alarmă radio în living room-ul din spatele celor două uși. Înainte ca mama Grace să-l fi convertit, Ohara era un spărgător profesionist foarte activ și a de bun în specialitatea lui. Pentru că mama Grace avea un talent deosebit de a-i converti pe cei care se de cel mai mult de căile domnului, Biserica a morgului putea să beneficieze de pe urma unor talente și cunoștințe care nu erau la îndemâna celor celorlalte biserici, ai căror membri făceau parte dintre cei pentru care legea era sfântă. Uneori, acest har al lui Grace era o adevărată binecuvântare. Smulse pompita de pe ușă, apoi detectorul de unde și îl băgă în geantă. Scoase apoi o rolă cu bandă adezivă și o farfecă. Tăie câteva fășit de bandă și le lipi pe ușă în apropierea clanței. Apoi izbi scurt cu pumnul. Geamul se sparse cu un sunet surd și cioburile rămaseră lipide de banda adezivă. Scoase și bucățile de sticlă care mai rămăseseră și le puse pe jos, apoi își trecură mâna înăuntru, căută zăvorul, îl trase și deschise ușa. Era convins că nu exista niciun sistem de alarmare. Un singur lucru îi mai rămăsese de verificat. Se lăsă în genunchi, s-a plecat pe Seprac și smulse covorul din captele care îl fixau. Nu exista nicio alarmă sub covor. Era doar o banală căptușeală matlasată. Așeză covorul la locul lui. Intră în casă împreună cu Baumberg, luând cu ei și saci. Ohara el la locușa. Apoi privi din nou spre gazonul din spatele casei. Nu mai părea înspăimântător. Lucrul acela nu mai e afară, spuse Baumberg. Nu, confirmă ce Ohara. Baumberg aruncă o privire prin living, rumul întunecat, cerceta apoi zona firidei și, dincolo de ea, bucătăria întunecată. Spuse, acum e în casă, cu noi. Da, spuse Ohara. Simțise și el prezența dușmanănă încă din clipa în care trecută pragul casei. Mi-ar fi plăcut să pot aprinde o lumină, puse o în liniște. Casa e nelocuită. Vecinii ar observa lumina și ar poliția. Se auzi scârțitul unei podele de la etaj. Altădată, atunci când Ohara își prea drumul spre Iaț, ca spărgător, cu mult înainte ca mama Grey să fi făcut părtaș la credința ei, ar fi considerat că zgomotul cu pricina e neimportant unul dintre numeroasele sunete fără semnificație pe care le-ar fi fost pe seama dilatării sau contractării lemnului care răspuns la umiditate sau, din potrivă, la lipsa ei. Dar în noaptea asta știa că sunetul își are semnificația lui. Prietenii lui Ohara și câțiva membri ai familiei lui ajunseseră să-l consideră un paranoic de când se alăturase Biserica morgului. Comportamentul lui părea al unui paranoic doar pentru că el reușise să vadă adevărul așa cum îl învățase mama Greți în timp ce amicii și familia lui nu mai aveau nicio șansă să se salveze. Ochii lui fuseseră deschiși, în timp ce ai lor erau ori. Zgomotul de la etaj se repetă. Scutul nostru e credința noastră, spuse Baumberg cu voce tremurătoare, și nu trebuie să ne îndoim de asta. Mama ne-a înarmat cu armura, spuse Ohara. Cărțitul răsună din nou. Împrinim voința Domnului, spuse Baumberg, provocând întunericul care învăluia casa. O a aprins lanterna, acoperindu-i fasciculul cu mâna așa încât să aibă suficientă lumină pentru a se orienta fără să fie văzut din afară. Baumberg îl urmă spre primul etaj. O cheamă Grace PV, spuse cel în timp ce mașina traversa noaptea tot mai furtunoasă de februarie. Cristin nu-și putea lua ochii de la fotografie. Privirea în alb și negru a femeii era în mod straniu-hipnotică, cu radiație rece fărea să emane din ea. Joey aflat pe scanul din față continua să discute cu Pete Lockburn despre AT-ul lui Spielberg, pe care Joey îl văduse de patru ori, iar Lockburn chiar de mai multe ori. Vocea fiului ei îi se părea îndepărtată, de parcă ar fi venit de pe un munte, dintr-un loc în care Joey ar fi fost deja pierdut pentru ea. Charlie și listit să-l Cristin se simți ușurată după ce echipa din fotografie se cufundă în întuneric, curmând atracția nefirească pe care o exercita asupra ei puse poza în plic și lui Charlie.